أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه وتمام التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد وبعد يكون الله تبارك وتعالى إلا تنصروا يعذبكم عذابا أليما إلى آخر الآية تبدأ شم؟ نايم العجبين السيبر مع آياتاً سورة التودة سأنت إن شاء الله تعالى عندما كان مسيكاً ديت بوكاً رمضا نوره يمين بآياتاً تلوتاً نوراً إن شاء الله إذن عجبين كمي كبتو جه سيباز دير سيجيد سيبريغادية për daljen e muslimaneve me Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam në luftën e të bukit prej dërthën e që kemi mësu mëti kër kemi kalu shtetën, shtetën për eskejtë saj luftë kemi sjefu se ke luftë ka pas një emën të të të njën Kuran i Kerim i akavu emën shumë dronë e ka pas njën saat e osra ora e randësijës madhe kështu mëgët pa të mësonat herë kër i kemi sjefu gjonën ora e randësijës Se Allahu dhëllë në zhëllalu i ka fanë saj luftë e luftë e luftë e arancisë, luftë a me peshë matëmorë, vetëm nga pregabitja për medalën këtë luftë, vetëm nga bitë janët në ajetë, të cilë të shpjevun gje, a ju të cilë të cilë të halare në sifatarë për ka rashtin i atin kërani kërinë, Allahu dhëllë në zhëllalu fa intururën kësafën vë fëkala, dhëllën për i shpje të ri edhe të leqë, Shka kanë përfshi halat gjithë që nuk e së bëgum të dhe dhe fjallë? Të dhe dhe fjallë kanë përfshi dhullë në prejshpije të ri edhe plejsh sëdnë muhammad në taqar, sallallahu alai sallam. Dhullë në prejshpije të smutë edhe qënosh. Dhullë në prejshpije fukara edhe zëngina. Dhullë në prejshpije ata që jeni të pa mundre dhe ata që nuk jeni e dheri kur pra. Ebu Talha, radiallahu ta'ala anhu, në sahabih shumë ndarshëm në t شرش نجوشت محمد بن صفاح صلى الله عليه وسلم استتوكرو قرآن الكريم اذا قراريت تآيتي سورة التوبة انفروا خطافاً وثقالا يفاجم ذات جهدوني يا بني يا بني فبن قاطي بن قاطي ويقلت افن جمت يا او بابيو لقد قاتلت مع رسول الله حتى مات نيشي لفتو محمد بن صفوان صلى الله عليه وسلم درس في ديتاي فكان لفتو مع ابو بكر درسك في ديت في برلوسا فان قاتل كما عمر حتى مات دكتور عمر درس في ديت ترا زت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ديت في دشك مع ابو بكر دمنا ديت مع عمر ولي ولي فرون تكالوه ان الله قد اغرى فبولا برتي موت شتاش نحن نموت اسكو لوف دانتان prapë, ma fiktu si jenga puna. Ma fiktu si jenga puna, ju po e krishi punën në vendem. Un prapë u tregoj se nuk do ta ngjojurdë ju. Edhe i ka hip kalit, ka shku me një lugë, t'o falni ka hip panik, edhe ka shku me një djep roma ka taje ka i ditë kush me rën tek ka averiu, kan thon. Sahabet, shokët e tij kan thon, se ai vdes në lugnanie, 7 ditë me radhë se i jetë muidhas ku me varrot, 7 ditë me radhë se i jetë muidhas Ma 7 dhidhve e gjithëm një tomë dhvogën dhe ti, trupi i ati nuk ish prish, pisë e kish dhek 7 dhita. 7 dhita vere. 7 dhita arabie. Me majtë njëri pitonëve 7 dhita vere të lëbë, shka të gjonë? Edhe na kemi nisë, ka dal, ka dal, na qa gjithë dojmë medal. Na ka dal, ka dal, qa gjithë dojmë medal, përshka këse ka dal, ka dal, kejtë tabjatët e huja pohinë, edhe ki tabjatë ka nisë me himët modhe. Të zëj fillon edhe me prit nervitë të saj dënia ka deri sabah era. Ka deri sabah era, sot e gjithë ditën më pritet se ai do të ikë me hip në Araplan, ai jetrë do të ikë me hip, po hip që i zvanu, zvanu edhe në asort gjithë ditën. E kam një parësi kur jam te kin te në rrua ri sahabe butal haridallahu taala anu, e kam një parësi kur jam te kin jeri shikavdek edhe 7 ditë në Jannat fa aniyet vogël, këleit nuk ju ka prish trupi. Xhamotindarshë Pra nëse ju dësin njerëzit Nëse ju dësin njerëzit në familje Edhe bëni me i pritë tërin aksham dikani Që ato qërë që të i binit e shpia Mosin sërnin të ba pra Ta të ju hamë të i sërnin njerëzit Hamë të i pritë njerëzit Në tërin aksham me vëros E dhe ato mi si po i sërni i varës të së ba E po mos i sërni pra të së ba Sërni ni qëni pra Po i bini njerëzit e po i malin njërëzit Po i mëni njërëzit e Në në të agar e planit. Në fejën të unës ka kësi gjona. Kjo fejë është këtu, kur dalmi prej shpije, i thujnë babës edhe nënës. Elam të mirë, selamu alaikum. Nëse nuk takomi këtu mo, do takomi aqe, insha Allah, në gjëndetë lë përdovës në efer. Edhe kështu mirë në halalëqën, edhe gjarë i shka shkonë kur betë nësa musliman, basi jetë e le, basi jetë e le, që baba, nona, nëse më desin, mësë Se on faktikisht u takova u prishën dhe tabela. E pse po e priten pra sipërjashta kur vjen chatshok? Se po e priten. Po e priten me pa. Ai me Ukri, kjo, e ai kur shkojnë ta meze apo kur shkojnë ta në lapo? U krijë çikë për çdo spiash që ka harë fundit, por as gorbët që ka harë fundit kur shkojnë ta nëna. Pra këj të kan pa harë në fundit. Këj të kan pa. Ai ka shku gorbët e ka parë në fundit, to janë të spiash e shokëra fohara në fundit. Po Allahu nuk e vdoni. Nuk e boni Allahut mundën, që ajshka porri përmi të gjithë dit, aj më konë të kishë folin një lafë. Se boni Allahut mundën këta, për në të mirën tonë nuk e boni, aj të kishë folin një lafë më konë. Këti vëzët njive që pa i maj njëzit ka të gjithë dit, e ka tri përmi të gjithë, me maj tonin 7 dë gjithë përmi të gjithë, me maj tonin 7 dë gjithë përmi të gjithë, dë njëja që ditën, verës, dë njëja shenja ta afersis e ta dashuris se e donte shumë ndodhon nga pulet e kti i than xhem ke luftu me rasullallahu alayhi salatu sallam ajo ka zgjat vetë jetes pse kan fillu luftat vet vet pa problem ke luftu me rasullallahu alayhi salatu sallam vet vet luftu me abubakrin deri sa vdes dit vet e tramui luftu me umarin deri sa vdes do të von dimë vetë tatmui sa voi ton nizet dimet e dit 24 25 vite shpatë në dor Do ki frijë se xhenozë, xhamat i dashur. Per kanderit ia ka vënë Allahu te lëjëllu, per ka kerametat, per kandërimët e mëllojta Allahu te e ka veçu mu diçka, 7 ditë nën itën xhenozë, nuk i ka frijë xhenozë. Po ama kur kështu? Kur kështu? Anya tre vetë kishën pimën. Edhe nyalish vetë as vetë lufta, një fazë të fazë vetë okay, me burrë shtin vetë, të keja, 13 më ju ngupra. Sa Allahu na ka thon Kurani i Kerim Enfuru khafafan wa thiqala fad dilin te buk ne Rasullullah alayhi salatu wa salam dilin te buk plus as a dilli tri dilli thrut edhe dilli shlos me gis me se ka mendimet ulemave se kja ajet aderguar be ajet me keti tjetër vetëm luften e te bukit kështu kanë do Haron e dujon ke Haron iska ka se soda shumë mirësi pse Kurani i Kerimi ta shtrengon njën elitarit ka shumë për dallet e te bukit pse ka shumë Nuk janë këtë një sëri gjithmorë në momentet e njajtë arqëmatin dërshëmë. Janë dë punë, dë i krinë, e dë nëse nuk lujnë për e venit, hitë për i shpunë. Këtu ka punë një slatë, e krinë dë, edhe dë hitë së lujnë për i venit, nuk për i shpunë. Ja për shemblë, një shemblë shumë dëvëgjle dhe, dhe tante. Unë nuk e di, njëri ka balet njënë fund katunit që do bidita, i ka qita sa ju dësë ka orizara tekë. Këtar dikush i ka qitë sepa, unë e pashte i kisht qitë dikush të ekë, me ditë kushan me emën kam pasë me levdru në gjamië, me emën, ati i viken zërë për unë kam pasë me thonë, Allah a njeri e ka shtru u dhënë e vetë për gjennetaj, kushan shajt, kush njët, a dhjallet, a sot qenë, u dhënë e vetë për gjennet Ramazan e ka një ditë, Allah u jelë pagopë, mirë po këto qërë që kanë nejtë rakë, këto që kanë nejtë rakë, këto që kanë nejtë rakë, Duke duke doim me kan ne hinu xhennet pra sai shkoj xhennet ajo edhe kto hi internet po ato ma jan mahara tin xhennet ato shakaroj dis ata duke do dofun kyt migro per kushet nes pa nes nikash ole ni legen va rrug me vran migro rast uza per xhennet kuj aqiar goven per keta hayesmen chasun xhennet kulaya qata rasulullah al sallallahu alaihi wasallam kam hi natemiradit e kam pa njerin xhennet natemiradit yeta tasahu fil jannati kayfa yasha Ta po shëtët këna përgjëllënë, si pas dëshirës vërë, qish kish pas a i qefë, i thash Gjibrilit, e kish ka ka bërë? Shta ka bërë ki? Ta qatëa shajëratin min ala zahrit tariqi kanët të uðil muslimin. Ta kje ka këput një degë për një për një për mështë e varën bi rrugë, ju bëjke zëllum musliman me kërë ka mërtajshin. E ka këputat, hëtin musliman të rahat të qatë punë e ka punu. Iëtë gjëllën Veshtë që të përgjithëm që të përgjithëm që të përgjithëm që të përgjithëm. E jo në dalë që tash pijamije me thini një degë, dikun edhe e garantovat që të ta një degë, një kati dhe e me një rendë, takë një grepës, asfalt, autostradë. Jo kështu në ketë kuptim, po i gjallë, i gjallë në kejtë punët edhe në ketë i gjallë. Edhe tësë e kemi sot temën. E kemi temën na kejtë që të, të rëkunë. Disa <laughs> <laughs> sahat kanë këto gjog nuk i ngjan sahat veçier. Ju mund na sahat i mbyllësh ka sa sa ato sahat të tjera, është vërtet. Ramazani i ngan kët mujve, jo mund laksin ngan kët mujve. Nuk i ngan kët mujve. Nota e katrit, a është në këto nata të Ramazanit? Pra disa sahat kanë një aj. Edhe nëse le historisë, rosa së pula kia, roto të historisë islame, e cila sillet për të fituar me hum këto ditë bla një aj pra dita e të bukit ishte ajo dit me të cullin Allahu beshni me ulon i sëri e në islame dheri dite në gjikimit se ju muslimanët sëherë një punë për përve sëherë të angazhonit të dhimi se në veri ke një problem të ashtë penda e cila duhet rënu pa tjetër ja penda rëmoke të cilët kanalë shumë lark hali i rëmokit të sundonë qitetin te ima qitetit e ima është 180 km për e qitetit e bukit, 400 km në Saudi-i Mrena, të ere atje ka qenë shtetër në mërënë. Ka, ka alë koha, al koha që ative me ju kaldu se ju e keni vendin për te ujnave të zeta. Për te ujnave të zeta. E atë punë që shë bani pra? Nja pre ju e me mungu ajo zbotë. E në do punë që shëto pra? Nja pre ju e me mungu ajo punë zbotë. Edhe në shëriatën e musës ka qenë, në rastë prej rastëve, ka vao asnia me bungu per murali zuri po usummeove kur kto kur ndodhe kjo keta kemi shpjegua i kishuraj duart po lutka allahun e bodoa me, bodo, me jo pranon allahun doat era nuk po pranon mia katra vite za frat i musa nur za a musa ston pranë lutja sa pita allahim tani se lutjes po pranon kisherata i musut sa ya rabbal alamin se fi loni se po prano lutja sa me ukput du nuk e prano me ukput du S'prano, sapse, pasin me se ne uza anioni Allah po ban pitaj te ketha. S'prano, kot. Kot, e kanë nën me një anioni po ban fjal pitaj te ketha. Nuk pranohet lutja ti. Rashkat gojn prasa ndjerri ke popullin citin Malagje, citi përjashtes ke tim. La yatakhallafanna ahad as yajduzumungu. Safras duzumungu. Safras shumë i madh. Po lutja po duhet me boka bol. Safras shumë i madh, problemi shumë i madh. Njështë u kjerë se nuk ka që di që jetë qajë, që jetë jashtë. Sa abanëja e stikfarë, lutë në Allahë në të javë fale, kejve, ja pojmë kabul ati lutinë. U ndodhë, u kri, Musa a.s. të ja rabbanja a.s. Kushka qaj është ka bëjë këllatë? Sa të likaj, sa ja Musa, e alëm anëhaka anë ndëmime, sa unë asë në dalovë ati e prej i latë, bëjë këtë a posa, është të ja unë të bëj O halamah e shonë se bajket po gabon, ka duhet të dije kush ka. Fantanë ranci kush ka? Meranciu problemi u likpidu. Prandaj Tebuk duhet me dal Keç Smutiç nosh. Meqdad ibn al-Aswad. Meqdad ibn al-Aswad në Luftën e Tebukit ka thënë ushtarak i mah në luftën e Ghadrit. Ash Meqdad ibn al-Aswad i tilla luyti një rol shumë të madh. Ashhtarak i mahi Muhamed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në luftën e Tebukit u padmoj trash. U bagoni trash. Ju edini se do njerëz kur hin ka pleçnia bën trash. Këçi una toja han shom. Ja hanë shumë. ja las kuta, ja kandidis muje, ja kas muine sheçir, ja muine kripas, ja muine biberit, an ismueka, apo. Helbet diçka ndoll, kum e dit, ose për shemb, fu një mërzi. E kanë ku një mërzi. Edhe simas vesh thallë mërzi trash, kur jot bota s'a, atras shumë. Ku të, të nas ka afi si njerëz që ka flitur këtu në këtë rrymë. I tha, me një lajmë që i qoj një njëri dhe në Rasullallë e sëtu sëram, tha banë unë mësë me dalë se rëndësie mëllë. I tha, nuk kemi, kemi shenë që ti zbanë me dalë sëtë në luftë. Nuk ka shenë lajët e cilin e jonë që ti mësë me dalë, dhe me sonë e dhe ti, kejtë sëtë. Ta atë lësëla, ura ronë, ura ronë. Pse pra, pse, pse kejtë? bashkë nuk të e kemi sot në dështë aselbin e temës pjesës kësajsurësën sot dhe të dalim kejtë dhe dhe të jetin pa dal e që atoshka dhe të jetin pa dal ashë ajo hisja e kësajsurës ku dhe dhe janë zbulu e dhe dhe marë ati dhe dhe dhe dhe dhe roli li ja'lem Allahus sadikin e minkum o ja'lem el kadibin fa dhe të i shofim sot dhvartetit edhe dhe të i shofim atoshka po më shafën nës dhvartetit Shofbi ato shka janë të vërtet Edhe ato shka përpojnë se janë të vërtet Për ato shka janë të vërtet Dijet Për ato shka përpojnë se janë të vërtet E së janë të vërtet Allah o gjëlle gjelë Ka përnë Kuran i Kerim Bojnë be së jemi të juht Ja hlifun e billahi Inne hum minko Ju bojnë be së jemi të juht Ka Allah në Kuran i Kerim U hum lejtë së minko Së janë të juht ta Ato përbojnë be A mas janë t po veshën me e lutorën e në islamit, a nuk të lujnë e lujnë në e në islamit. Po veshën me, me, me dresat një futbalerit ma, a ma po lujnë dovergjim. Po veshën me veshën e pilivonit, për me urdhu me shampionin botënor, a ma po urdhu me bubrajin. Këto pun nuk shkojnë qëto, pra qëfare duesh që jeshë? Që që ke veshën, që atë veshë duesh të simbolizëshë? Qa shto tërë gojësë ajo vëshka kë vëshka kë vëshka këhiyyë që njëri shkahan bërë nënta? Qshto dhë dhë përho? Allahu jallë jallë jallë uhu qshto kururne i me dalë të bukë? Aho kthinë ayetin riyadis ta Illa tënfiru yu'azhibkumullahu azhaben alima Fë nësë luk dil në prap pritne dhenimine ma vme dhëm tët mloya Përhe Allahu jallë jallë jallë uhu wa jallë jallë jallë jallë uhu Nëse kështu me më prani, ju athib kumullahu athaben e lima, sa kami me ju denu me dhim të atloja, nëse dikur që pëngon vetën, edhe nuk denu të bukë. O e sëtëp dilgau kaumen nga i rakum, e zezat tjetër që kam ju ndonë, kemi me ju hek prej si përfaqës tokës, kemi me pru qërë. O e sëtëp dilgau kaumen nga i rakum, sa kemi me pru qërë, ju fshim për një harë po na se kimi fshin si po se miu fshin meshiu dha Allahu jalla jlaluhu sa po po i kan thiu na ta Allahu te si kan dgjur na te pejgamberit dha na ko per para i kimi bo helaq çka i banam na lutit ka popullit lut çka i banam çka i banam karunet khasat nabeh wa bi dareh alarda sa kimi fshiat edhe pasunila ati prej sipërfaqës këtu e kimi po ju fshim edhe juve tha Allahu xhalla jlaluhu bim cer wala tadurulla shaia kjo nuk i ban Allah odam فلو قدام كان الله جل جلاله صاان سو 10 مليار جاشتان ساتين يفشم كيت بينجير بينجير نتو نوك نا مونغون زاتا الله جل جلاله نوك نوك نوك لوه منا ما هيو نوك باو مي اڤوغل والله على كل شيء قدير الله جل جلاله برز جااش يجتملش الا تنصروه فقد نصره الله فانا سنوك اندي مال محمد مصطفى ابو بورا الله جل جلاله وايكا بوات جي كا مديمو ذات <تصفيق> يو چي قام اندهمو فأي يكن دهمو بلا إلا تنصروا فقد نصره الله نسيّنو كن دهمونه إلا بمعنى إلا تنصروا نسيّنو كن دهمونه الله جل جلاله يكن دهموا ايه اذا يبضت ان دهمون نارمري ودتنا لفتن فاق الله جل جلاله يبضت ان دهمون محمد مصفار صلى الله عليه وسلم اذا ده يكن دهمو شكا قام ليلة بتوه Kura është fjale për përgamerin e Allahu Duhë të gjithë kemi kujdesë të bashku Se tërnuar jemi Dini në ati me gjitha ta me ndihmu Tërnuar jemi Nëse gomi në rebela dhe nuk e ndihmu Në përgamerin e ati e kemi në mesin ton Qëka ndohë? Ndojë që Allahu qëllë në zhelelu Vërë pa asë një gjemot Muhammedin al-Isratu dhe selam e ndërmon Ose me një gjemot apo di Edhe dini në ati e qëtë mua A tje ku ka n e po, abësh vëtën dhejmonë si latan nëse ke dëshirë mëndëgju pra histori kuranore jo histori të të tjive lapës po histori kuranore se sirës si, si për nga mërë të Allahu të Allahu vëtën dhejmonë pa gjëmonë, në që vëtë qële kurani kerimin nësja pite nuha lëjtë salami pite nuha lëjtë salami fa khund min kullin zëvëgjëni sënërin fa meri dheri prej gjithë gjonëve që janë rrëse për qarë këteje për e më në dhe moshkullë se për batisët këto ta për batisin kejt këto që isë për të ndojgjojnë urdhin që sa vite e shekuj me ravë do t'i bojmë helach kush ka hum faktikisht a nuhi ka hum o, kush ka qenë ndihmuar a nuhi është ndihmuar a i gjemoti për të silinë Allahu sa në kurani kërim kulle ma marru alejhi sakhiru minhu se her kalëjshin për s'kajt ati se ishim qire bodala po maron anie nëzav anie maron s'kajt uj se anie në kërëka ndurëtu nuhi qa i vend për deti t'i kajnja dhimi kilometra nëzav pra kur kalëjshin për s'kajt për s'kajt përve që i kri në Allahu Jelle Jelaluhu me njëtën ati bohën kalom e ndër Dera thare kur thotë ti që di shkallë e dishim ta për mua, mo dishonta se prapa shpinën e ka prap muzhizë prapa shpinën e ka realizimi Allahu xhallej xelaluh. Kullama marru alayhi sakhru minhu. Bashra i qall. Anie ki a ki. So, ke kur ti mora dit xhamati reva kip këtu ton e fston. Nuaj ale tharë nuk e sajkë jo. Inna naskharu minkum, kama taskharu, kama ardidi gjithë thëmë për juve, shka përë ju për neve ajo dhjitë për vjen për vjen kur a shbohër atë dhimojit kur a shbohër atë dhimojit Nuhi a.s. e ka mërë urdhë në allahu gjellë gjellë gjellë luvar, gjellë shalu mërë ali dhu e fërë hëpë, beri femën e dhe moshkëll hëtë, musëm për në më abet për disa qërë si gjalli ote ka, inahum mëgherakun fa musë njës këtë afara fa batisu jam të gj aja aya grupa e vogël me e burrave te cilet in in in in mban fax Allahu edhe peqëbarit Allahu xhallaluhu shkuën te u bit Ibrahim alayhis salam Ibrahim alayhis salam dro dro dro dro nipopull me mlesh dro me djegni njeri nipopull me drej me djeg dro me me me mlesh dro me djegni njeri e ka pa djegën namrudi po e djeg tanamarin Allahu xhallaluhu ka djegu ka diku në mrudh me djegta nga marrën e Allahu xhallaluhu andoza këtu jo, nuk ndonse po ndonjni gjao për të cilin Allahu xhallaluhu li jethata in rob pra rujo pjesë ku i des të madh shumë nëse fut gishtin atje ku Allahu për hirr th një herit apo për hirr th punë znat ndron ligjin e rat mos të shtim gishtin atje mos të shtim dorën atje se aty shumë kushton الله قر هي ابراهيم عليه السلام قلتل انكافون واتخذ الله ابراهيم خليلا و جل ابراهيم لك امده اكو منغود دوستين تام بقدر اعنته بالحرب يظرزون برتله ديت نهايه القيامهت كشمنغود فاتيجي دو كشل ملوف كاثون الله جل جلاله الحديث القدسي لو فجي من بعيد من زرد نمرودي ظلومقاري اكلثي كي امزت تو اجيك دوست له الله جل جلاله për shkurëti, Allahu zjarit vekta, që tash ashtë vakti me ndru kanunin, për të të të të njën, kam kryu, unë kam kryu me djek, e që tash prapo të shëndrojnë bace, janë rukuni, bërden, vëtë lamen, ala Ibrahim, o zjarë, ba nuk kopshtë edhe shpatim edhe flat, edhe të perish për Ibrahimin, Aleksratus të rrëm, kush këtoj, kush ngell, kush ngellje dhe kush kaloj, ngellin zlum qartë vetëm zëllumi kërë trashët këputët gjdo gjo këputët, këputët kërë thonot vetë zëllumi i trashët këputët kërë trashët ama muslimane të e kanë përbërgj pak me ngreje matone matone, matone me ngreje pak tërkuzën e zëllumi se ajo këputët këllaj anë i se aje trashë Musa a.s.m. me Firaunin Firauni i blifi hoxha i shejtanave pa të thonu në jam zot, ta hashera pënada, ta kale, anë rabbu kumul a'la, i thirë dhe i mlerë njërzit me një vend, ju tha unë jam zot i ju majmali. Ndë gjoni mirë logikën e budala. Ndë gjoni ju të rritë se budala shpar logike ka, kur të rritët njëri vetë, ta rritë që tërkush, dhe rritë kudel, ndë gjoni mirë. Sera unë i ka thonë jam zot, po ndë gjoni mirë shka ka thonë me një vend, budala. Sa se ka dh për lejëm një tafresë musën. Po, Allahu, kërdo e me boni puna, neve në vetë a me le jua, mës me le jua. A pak le gjikën, a pak? A mundët që motë jam me krasu një fjallë dhe një fjallë të njënit? A u jam zëtë majmanë, a rabbu këmul a'la? Sko zëtë majmanë se unë për juve? Se sa, lishom një ta mithë musën. Po, <laughs> atë Allahu në gjëllë e gjëllë e gjëllë e hu, a, ma ndikusha, a i të ta majnë qërtë më së ta bojnë i punë aja Allah mua është ka që ka qënë vëdojë që ka që ka qënë i tundën kuk njërë po Musa A.S. pa azabet më e për e këti ditën e caktume ora dimrët Allah u gjëllë në zilalu pa bolmo Allah u gjëllë në zilalu pa bolmo e o tja po merë fun Musa A.S. dhe të hasë më ushtëri të ka ditë i kuqë ka dal Musa në deti në kush firaunin mas me kejtë u shtrinë të deti u shtartë i thal inna mut të baun thalja Musa po jemi dhjekur po në zhen mas deti para almiku mas të mar fa inna maja rabbi sa jahdin o u shtartë me e qëpa keni gajle fa këtë punë se deti për para e almiku mas me neva është miku maja mar fa qëka po mërëzit është inna maja rabbi mas neva është almiku e fara neva atë deti pa Allahu janë yani niku të tonë dhe, dhe tone, Ape, u dëti të tonë në kanë zënë mushka me potat. Apo e ke mërzia? Ashë mërzit i mendoj në ështëari ati se si që është e ështëari musës, ko la e ke. Pa e a musësa, beri dhekit me shkot, e drebja sa ke lëbahar, beri dhekit me shkot. Pa kane kullo firkatin kët taudil adhim, atë dimë dhe të rrugë, dimë dhe të kodra tujit, ligjina Allahu të Allahu dhe të ndronë, a e ka dojimin e sot kimin e kulum uh, për shkurti prap pra. hini të rauni a i zoti a i kaqsh e egr hini të rauni me u shtri në vat halja pa dhali ushtari par në onën qëtër imrabi pa të hiknëna allahu jelle jelalu hu ndrusi ligje me dhvetat dhe ti të sa ja vahru kuni kama kunti savësa si që qënë kush kaloj kush ngejlim probim Të ku loin, ka morn, i kalojnë, të allahët kalojnë gjithmonë, atët shëjtonin njëllin me së bramit. Kushmet një suri, Musa, kushmet një suri, Ibrahimi, kushmet një suri, Nuhi, kushmet një rënek, se një suri i nështë të kejtë, po jërnek, kushmet, metën të mire të jërnek. Sëra unë e hapi gojen, e hapi gojen momentin e fundit mesin e detit kuçtë, ما بثوا الله جل جلاله فآمنتم بما آمنت آمنت به بنو اسرائيل فبثوا ناتي تشي بيسوي موسى عاشت تويه آمنت برببي موسى وهارون فبثوا والله لموسى وهارون الله جل جلاله فآلانه وقد عصيت قد عصيت قبل وكنت من المفسدين عاشكو بثوا تخ مومنت كت مومنت بودو بثوا اش بوو edhe këba në shregullimit vërëja për para aje zota, ishtë dhe i vetën unë më prapë, dilin zot me të vetës a le oma më në të gjike, bi bedenike li të kone, li me në khalpeke aje sëtë saja mu së o oh, firanë, sëtë po të batisi mirë, që ishtë di unë edhe mujë, unë dhe un, Allahu Gjellë Gjelalu veç me trupë për që pëtëj, kam e të lanë përbi deti, të erit vinë me të marë atër pëshimë të tu, e trukin st Terit jetë dujoja kimi rejtë përmi tuk, kanë marë për një, për një grësh me të pas mençurit e dhe ato shkas janë të mençur, me të pas e netë kemi ngil. A, thu, atëherë shumë teknika mojë dhe ish pas konë, e kishin pas balsamu. Shumë teknik ish pas pas atëherë, o gjëmonë, për shfarë teknik e bërë pata i qifonën para 5 minutave 7 dit nuk u përgjë gjenosja, ku shë balsamoj për izat zotit atëherë. Shfar balsamimi ka qenë balsamimi i Hamza Hamzës ibn Abdelmut Talib aja i Muhammed Mustafa si vram nëhub aja i Muhammed Mustafa si vram nëhub, mas taz dhët viteve ato pëntorët kanë shku me mërë nëqu të vorat e medinës, kuri kanë ra me kazëm, kamë i kanë redhë gjaku mas taz dhët viteve pra Allahu Gjelle Gjelaluhu do kështu i ndëron e do i denon me med përmi tog do i ndëron me ndërë E do i dënon qoftë as falëste drejtuhom min hejsu la ta'lamun min hejtu la'lamun ne ila mata deri atë ku apo nuk e din se pika ju vijn kështu i lejojmë nejt i lom të ferrish me mod me hap krahatë më thon si ne s'ka ne bëjmë shkat dojm na ku doim të ajë dalim jo ti sot del kur dush po ti del vetëm atje ku ka Allahu xhellal xelalu ka urdhume do Allahu xhellal xelalu اكاش فتو موسى عليه السلام فتا يفراوني من مغري وليس اعيما فاتي اكاش فتو وعي تفراوني ادود شكا كالوند ادود شكا ليندي نون ازناتها وَهُو حَيْنَا إِلَى أُمِّي موسى قَنِرْضِعِيهِ فَإِذَا خِتْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ فَاليُلْكِ احيانا احيانا احيانا në mesin e asaj vitë që ishin gjiku me vra shkat lindin si mi pra me gjithë mi a i lindin atë vit kush për të i pra lindin atë vit ta mos i kimi ba inspirim në anës mosës ta Allahu Jalla Gjeraluhu i kimi fol asajnë monirën ton në që ishdim me i fol e kimi inspirua ta jati mesi së këtiti e nëse ke frikë maroja sandëkin futën sandëk e që të ndihëti që të nilë mësësot fa asbaha fuadu ummi Musa fa riga fa allahu jelle jelalu fa asbaha fuadu ummi Musa fa riga ju ka zbraz zemre nonës Musës se grue së është për nga merë se s'ka për nga merë gra si grue si non pëjë thojnë me qit gjalin pëjë thotë me qit gjalin me qit salep me qit deti dhe me thonë me mit allahu jelle jelalu sa Ina rabduhu ilai ki Wa ja ilu hu min al-mursalin Fa na kemi me takfi ke ta mprehen Edhe kemi me bota nga bar Qete? Apo të fënë që së tëa? Kusë të fatë Allahu Jelle Zheralu? Qete? Qete më të të fëqë? Kusë ka shtë du? Kanë përrundë Allahu Jelle Zheralu Sa askari ju kanë dashë muzës me kurta liësaj pikdo Sa askari duhet Muhammed në se nga nuk e një mojë Për ta ndimua Allahu asë nga nuk i duhet Kusë ndimua i muzën të në këtë rasë apo shtao ose riand dhe moja, po pra, dua të ta ndihmoj muslimin, po nëse ia kthesh në shpinën, dua të ta ndihmoj muhammedin, po nëse ia kthesh në shpinën, dua të ta ndihmoj juhodën, po nëse ia kthesh në shpinën, Allahu jallaluhu veten dhe mund atë i çka për ta ndihmuat, atë çka vendos mendim. Veten di bon, desha. Ila tansuru fa qad nasarahu Allah. Pra e pas kanë ndihmu Resul um, Ibrahimin të zjarit, e pas kanë ndihmu nuhin të anija, e pas kanë ndihmu musën të deti, e pas kanë ndihmu musën sifmi, posa lindur të uji. Me shka prapë, me një tabut, me një saldëk. Junusin të peshku, mësif gjatit e, junusin barkin e peshkit, sa ushtar kanë qenë dhe gjemrena, shpanë të nukëroje ka pas, junusin barkë peshkit që e kanë broj për i helasit, asni kanë, vëtën vëtë الله جل جلاله سلولا أن تباركه نعمة من ربنا لنبذ بالعراء وهو مضمون لنبذ بالعراء إلى يوم يبعثون كفاس من أيضا نباركنا في أشك التيري ديتنا جيكي من جنوثي مصببا سعرين ديهم أيام فالله جل جلاله هو جل شعره ترانيون نبارك تشك چترين نساندق چترين تداتي نيون تزياري چترين نانية امشكا كمبروز محمد مصطفان صلى الله عليه وسلم Ditën e Hijratit, atë ka një tip për qëllim. Ditën e Hijratit kur ka dal nga pra Mekka te Rasullullah al sallallahu alaihi wasallam, duhel mazdathrin e nderuar, me Abu Bakrin radiallahu taala anhu, ai kujdestar i absolut i Ummetit Muhamedit Mustafa, Mustafa për për për Rasullullah al sallallahu alaihi wasallam dhe dinin e tij. Ai i cili ekizbon vetël va vakuf e pasurinë aty me gjithë vladet, vetë këtë din Muhammadin që i mjet me izin Allahu xhallej zelal. Çik ka shenjë? Kë anë definicion e vakuf? Unis me ta nudhe Edhe shku në garë Ajta e vendi jashtë ta me kës Garë e të një shpelën Një shpelën shumë e vogël Budu mu valu për njarën mrenda Po Ka thone bu bakri Ja Rasul Allah Për ka derti Për ka galja që i kish pik në kok Se po e shofin Muhammedin anmyshen shpel Edhe si ta shofin atet dhe të, të ambysin Me mbytjene ati Islami po me rëfun në qatë moment Ta ja Rasul Allah Lëu nagra ahdhum ila qadameh laraana min taht qadameh min taht qadameh famenha kshir dnyu mikshir nyone kam te veta ta te kam te veta na shef çaft ishte star legobel a je zin te vez diveta nuk i zin te mire an mikuk kshir keso kto kto trenti kto kukshirin me gjest tarmakshirin kto budall nu dishon menja pi mene marzia se kan nuk i men allah me ul kokën te posën ne mldajt shishin te nomos mos mos po kriton pidika a isntok I be, Jell Jell, levese, a i shë njeri, Allahu Gjellë Gjellë në nëmësoj në dhe se në tokë ju kam shu për nga mërë, në tokë me urundë, në tokë me jetu, në tokë këmi një ufut të kërra, plejtokës ju këmi njëllë, në tokë këmi me zhri të nëmërë të mërë, të bëzot. Fa Abu Bakri, me këshir një njëni kam të vetë anë ashefë, dhe me thonë, heme, heme ni me jashtë ashtë pejllës, qa që vëmë? Mirë pa, Allahu Gjellë Gjellë Gjell Muhammed e Shat e Shat e Shalem me kashë paton ke trak me diska qe tërë jamon të njën dhe njërëuarë me se mërëzit në hecë me se mërëzit në hecë mërëzit në hecë mërëzit në hecë në hecë se të mërëzit në mërëzit në hecë mërëzit në hecë në hecë bari mëngë e dhe një plombë një dhe plombëmë një dhe voë në akë momen dhe ndhe rëna akë e shpehlu ardha e ibn i khalifi e si sh Këtë plonë këto, me qënë, vojë, për qëka qëko, për të kërra, i ka një këto, qëka qëko, muve, prunë kjo, nuk mundët. Kus i banë të gjona këto? Edhe njerëzit për mundurën me banë këtë kontekstë gjithka. Në brustë, në Turqie kanë marun i gjami shti frikë, një vëtë veti ka bat e për për për përkë. Kanë marun i gjami, nuk ka njeri kus ka kone ka pa, ka pa kus e ka pa i shonën, e shëfë gjami nërmaj pi përjaq ta nuk ka njeri që mundet me bim dikush se kje gjami nuk i ka gjashin vetë. Aja maru se një djemi vetë kejtë. E shka banën ato artisat e ndërtimit anësaj gjamië, materialin mja fellë në asë sejë, që i kurta me e tigële, pi përjaq ta mudok se kjo tigële kanë morë dikun pëj toke, kanë e gjë djemi vetë në tomë, e për e marojnë me tashat vetra. Aja në ketë me treja maru me. Me shë si materialin nash ka ndërtojnë pra kanë tregu në ato e artë se gjamija paska qenë para 600 vetë dhe e kanë marru natë vendë si ajo me atë janë edhe hazër me u zonë së ashe vetër të për jasta artë i ndërtimur këta ban. e banë e për njeri u kur banë kësë të dishka njeri u kur e marru një munë e ti e sotë e ti e të dojtë të fejlar këtë 600 vetë i ka Allahu zhëllë në zëralu e i thabër i mongës me ndërtu atë i thëri që kër, kër ki kis, të shote almikusit kër të l Më të i bërë të se kjo i ka një që një vetë A i sa me boj Kjo dhe rinonë të një që një vetë i ka A i largore për për të se s'ka fajda E kam mbrojt Allahu gjëllë gjëralu hu Me pari mongë Me shka në mbrojnë zotë i këtë dinë sa më rëndësi Me shka në mbrojnë Allahu neve sa ashë më rëndësi Me shka në adil Allahu zotë neve sa ashë më rëndësi Ashë më rëndësi në A jemi ato që e meritojmë Allahu me në ndih mu Më, si pas veprimit ton, momentalist, nuk jemi. Ani se polinujmë, që nuk do me thonë se u kri. Ani se përngujmë dërst, nuk do me thonë se u kri. Sa hatiran me në arë, ka zhajemi. Sa hatiran. Më arë, me thonë, njën i përduhët, medalën dhe pleshtën dhe tritë. Edhe trashtë edhe zahitit, edhe smutë, edhe qënoshtë, edhe përgarat edhe, edhe, edhe zënginat. A komentohet, a bilët që ashtu që shpofotët. كومنتو طرا لو كان ديمو نديو نو كان مريتو نديو من الله جل جلاله الا تنطروه فقد نظر الله اذ اخرجه الذين كفروا بترزان 30 كمكا كوندو برو ثاني اثنين ارهما في الغار طابت دي تي استنشل الله ثالثهما فيا رسول الله من اكوني مكسيرتك ام سمعت على شاف رسول الله صلى الله عليه وسلم اي شيء شقرت لك من دا ايش فورت فورت فورتي تشتم prej Allahu se i din të gjona jështi zëtëri ju që i kishërqë fa ja ba bëkr ma zannu kabit nejni Allahu sali thuhuma shka me ndon të përdived shka je Allahu i treti më ato shka tu ta nzal Allahu sëkinat e hu aleyhi Allahu jelle jelalu jazh briti qëtsien shpirit Muhammad Mustafa sallallahu alaihi sallam kanë thonu në mosë kja jetë edhe për edhe dhe vëkhrin vazhdonë se edhe aja që të suma së saj të gjale me e dhe nuk e bisnëjnim Allahu thëli to huma që ka me ndonë ti për mua dhe për ti e di e Allahu i tretin ke që përtu shëpa mërdi të shë vërën zhëlla Allahu se kina ta se kine të vërri ua jetër hu bi gjunu hudin lem të rauha e bu sa udi më të sirin e dhe të ka thonë se ka zbrit me laike para kësa i dere kësa dhe i takrim proceseve atë saka me qëndruati. Tash i më lajkë Allahu më ndrojt. Po çaje ti, të lendinie, je muslimana po. Akeran fina dënë ar po. Arrafonë zënë arti po. A a sancionon zëlia po, a torturoon zënë ar po, a vlnon zënë arti po. Keq të pun ndodhin. Tim këto momente i kujje. Tim këto momente mos i mart kej materialistë zonat. Mos e harro Allahun, se Allahu jallaluhu në momentin ta rano na me ti as se ti je rob i ati a i ti dënë shumë kur dënë pra delë zot e me shka në ndihmonë allahu jelle jelaluhu jelle shalë me shka i pra marë tja së përnë ashe se na durë në gjepa për zate allahu kur së i ka një mua për shka i ka në durë në gjepa nuk asë një fjal histori që i ka në ndihmonë dhe jare ku që i ka durë në gjepa a durë në gjepa a durë në gjepa i ka pasë a i që i ka dhe pru a durë në gjepa ka dhe pru Njëtë vetë me dina me durë në gjepa 73 luftën me dina për qatë vetë të gjithë A durë në gjepa bon ato? Jo, të durë në gjepa, jo Durë në gjithë Të rëndihmonë Allahu Gjelle Gjelalu Huë Gjelle Shalu Pra atë Që prej ti e li pëtë gjusht me alizume shë dëkush Atë që ti së në arrim jetë Allahu Gjelle Gjelalu Si të shë o oh, zotë, unë temër e bonë Si të shë, unë temër e bonë Tash e josë jabatë a tharë na duke marrë të ndihmën e Allahut si ta krijim na hi sinton eti thon Allahu deri këtu na mbetur na nesër po shkojmë po çetrem po ta lëm tie aqjas Allahu me ndihmën e ve aqjas Allahu me ndihmën e Allah ndaj neve edhe na natra do të kemi ato shka shumë po kemi qesh me qesh edhe atë vetëm natra nëse që kanë këvojë nisën po nuk e, e llym të gjithë njerëzit çka ju thon gjithë njerëzit çka ju thon se ani leti huzen jo ka çetër mano na çetër mano kim me atu gjithnjë rrezh ka thënë jo nuk ka shfaqur ti ta luajësh isën tonë Allahut vetëm po keq me atorin duhet me lut se ajo ka çetër kuptim keni me atu gjithmonë na çetër kuptim e asnjëherë nuk e ka çuptim Allahu jallaluhu ve jallashanu ke bi ramazanin sod inshallah ka vun tre neve ban ya rabbal alamin Allahu jallaluhu ve jallashanu Përbëhet ditash ka kanë marrë që kemi kaluar 10 ditat e fundit a në Ramazan apo vetë ditat e fundit Ramazanit janë shpëtim i ummetit prej zarrëve të xhenemit o Zotra shpëton atë prej zarrëve të xhenemit neve shpëton atë musliman që vjen më vonë shpëton atë musliman që ka qenë para neve shpëton prej zarrëve të xhenemit të gjithë muslimanët fitetë e Ramazani e tërta të që janë të vora danyavate se vopen e Ramazanit sa neve fana i pakuneve atikët mundsi e ke Allah i on edhe bëna prejative që në momentët e rana, në sahatën e ronë, jemi të kam gulën dhe Allah i unë, edhe për tijë edhe për fejnë tonë, mështë në i tre mesinin asë kush, se në ti për tijë edhe për fejnë tonë, nuk në tre mesini. Lilla el patiha.